Jane Austen Büszkeség és balítélet Felolvassa Györgyi Anna Első könyv, első fejezet Általánosan elismert igazság, hogy a legény embernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. Ez az igazság új mélyen bevésődött a vidéki családok lelkébe, Hogyha ilyen ember csöppen a szomszédságukba, rögtön egyik vagy másik leányuk szerinti tulajdonának tekintik, még ha nem ismerik is érzéseit vagy nézeteit. Kedves Bennet, mondta Mrs. Bennet férjének egy napon, hallotta már, hogy Netherfield Park végre bérlőre talált? Mr. Bennet azt válaszolta, hogy erről nem tud. Pedig így van! Erősködött az asszony. a Long az imént járt itt, és mindent elmesélt. Mr. Bennet nem felelt. Nem is kíváncsi, hogy ki a bérlő? kiáltotta az asszony türelmetlenül. Úgy is tudom, hogy el akarja mondani. Halljuk hát, nem bánom. Az asszonynak nem kellett több bíztatás. Nos, kedvesem, ha mindenáron tudni akarja, Mrs. Long azt a hírt hozta, hogy Netherfieldet egy vagyonos fiatalember bérelte ki Észak-Angliából. Négy lovas hintó jött le hétfőn megnézni a birtokot, és annyira megtetszett neki, hogy tüstént megegyezett Mr. morris Szent Mihály napjáig beköltözik. A cselítség egy része pedig már a jövő hét végén a kastélyban lesz. Mi a neve? Bingley. Házas ember, nőtlen? Nőtlen, drágám, persze, hogy az. Nőtlen ember, méghozzá vagyonos. Négy-ötezer font az évi jövedelme. Mit szól, milyen szerencsés ez a mi lányainknak? <gül> hogy érti ezt? Mi köze van ennek a lányokhoz? Drága benet, felelte az asszony. Ne legyen ilyen a tuskú. Természetesen arra gondolok, hogy egyik lányunkat feleségül veszi. Talán ezzel a szándékkal telepszik itt le? Ezzel a szándékkal? Hogy mondhat ilyen sületlenséget? De egyikükbe feltétlen beleszeret, és ezért rögtön meg kell látogatnia, amihet ideérkezik. Eszem ágában sincs. Maga és a lányok elmehetnek, sőt, talán még jobb, ha egyedül küldi el őket mert maga van olyan csinos, mint akármelyik lánya, és Mr. bingley esetleg maga tetszene legjobban az egész társaságban. Ó, oh, drágám, ne hízeleg ilyen. Nem mondom, voltam én is csinos, de most már nem tartom magam különös szépségnek. Ha egy asszonynak öt eladó lánya van, ne törődjék többet a szépségével. Ilyen esetben hiába is törődik vele már. De kedvesem, igazán meg kell látogatni a Mr. bingley mihet letelepszik a szomszédságunkban. Ez több, mint amit megígérhetek, higgyel? Gondoljon a lányaira! Gondolja meg, milyen szerencse lenne ez egyiküknek! Sir William és Lady Lucas már eltökélték, hogy meglátogatják, nekik is csak ez foroghat az eszükben, mert máskülönben, mint maga is tudja, nem keresnek fel jövevényeket. Ennyit megtehet, mert hogy néz ki, ha mi csak úgy beállítunk? Mire valók az ilyen aggályok? Mr. Bingley bizonyára nagyon szívesen látja magukat, majd átadnak neki néhány sort, amelyben atyai áldásomat adom, ha lányok bármelyikét feleségül akarja venni. Noha a magam részéről, a kis Lizzie mellett emelnék szót. Ilyesmi ne is jusson az eszébe! – Liz semmivel sem különb a többinél. Közel sem olyan szép, mint Jane, és közel sem olyan jókedélyű, mint Lydia. Persze magának mindig lízi volt a kedvence. Egyikről sem lehet valami sok jót mondani, jegyezte meg az apjuk. Mint csocska, üres fejű teremtés, mint a lányok általában. De Lizinek fürgébb az észjárása, mint a nővéreinek. Mondja benet. Miért rágalmazza meg így tulajdon gyermekeit? Abba leli örömét, hogy engem gyötör? Semmi tekintettel sincs az idegeimre! téved drágám, nagyon is tisztelem az idegeit, hiszen régi ismerőseim legalább húsz év óta állandóan rájuk hivatkozik. Ó, oh, ha tudnám, mit szenvedek! Remélem túléli, és megéri még, hogy sok fiatalember költözik erre a környékre, akinek 4000 font az évi jövedelme. Hiába jönnének huszan is ide, ha nem akarja őket meglátogatni. Szentül ígérem, hogy valamennyiüket végig látogatom, persze, ha már mind a húsz itt lesz. Mr. Bennet alkatában új különös módon keveredett a fürge elme, a gunyoros modor a tartózkodás és a szeszély, hogy felesége 23 évi tapasztalat után sem értette meg jellemét. Mrs. Bennetet könnyebb volt kiismerni. Gyarló eszű, csekély tudású, hullámzó kedélyű asszony volt, mikor elégedetlenség kínoszta, idegesnek képzelte magát, élete feladatának azt tartotta, hogy férhez adja leányait, a látogatásokban és a plegykákban talált.